Я обсадив диким виноградом, омикатиме мого магнітофона, мого телевізора, зніматиме моєю кінокамерою. І вони всі, погріб, телевізор, колодязь, альтанка, магнітофон, мотоцикл, всі, всі одразу ж забудуть мене, неначе ніколи й не існувало на світі гужви, якому зобов'язані своїм існуванням. Це, мабуть, найпідліша зрада з усіх, які я знаю. Бо ні дівчата замолоду, ні друзі, ні навіть дружина Ніхто не обіцяв мені безсмертя. А речі обіцяли А вони лащилися до мене, вони нашіптували «Купуй, теслюй, діставай, згороджуйся нами від незатишного світу Ми твоє тіло, ти безсмертний, бо ми вічні» А тепер вони мило посміхаються Та здаля кивають мені «Прощавай, не згадуй лихом, ми підемо далі» А тебе не візьмемо з собою, навіщо нам мертв'як? І я лишаюсь один однісінький на осінній дорозі. А вже сутеніє сполів кодице пітьма, стає і лячною. Тепер я розумію, кожен помирає самотній. Є така назва п'єси. Хай будеш ти проклятий, оманливий, зрадливий світа речей, який я сам породив. Появляється в казці, яку я переповів, у лісовій ідилії була трагічна недомовленість. А я й не помітив, чи боявся помічати. А взимку голодні вовки з'їдять вола. Корову з'їдять, кабана з'їдять. Півень оточе в сніги, і там його лисиця зловить. Або із голоднечі сам скоцюрбиться. Але вогонь у печі не згасне. Тепло. Червоно блиматимуть і серед снігової пущі, віконця хатини, Пахкий дим витиметься над Бовдуром, вовки сидітимуть півколом на припічку, грітимуть свої замерзлі хвости і жватимуть смаженню з м'яса недавніх господарів. Хатьці ж буде байдуже, хто в ній заново оселиться. А скільки вона обіцяла мені ця іделійна хатина серед снігів, моє дитинство, моя юність, і слимакова мушля, лише ілюзія, затишку та безсмерті. Слимака висмокче якась жаба-риба, чи хто там не виживиться. А мушля так само весело, манливо, безтурботно хвитатиметься на гайливих хвильках, зваблюючи іншого довірливого гужву. Потім у мушлі знову хтось оселиться, а мушлі байдуже, хто в ній мешкатиме, вона кожному обіцятиме смерті. Ну і світ. Будьте ви ще раз прокляті. Ми не доїдаємо. Ночі просиджуємо над роботою, економимо кожну копійку, аби було не гірше і не менше, ніж у людей. А ви нас лишаєте голими саме в ту мить, коли ілюзія нам найнеобхідніша. Ну і розфілософствовався я, вам, певне, давно обридли такі мудрощі. Вони не спиниш, коли допече. А таки дуже допекло. Далі нема куди. Квапалась людина, метушилась, мріяла. Повуха в клопотах, надіях, бажаннях. І раптом її хапають серед вулиці, зупиняють та кажуть. Поспішати нема куди. Розумієте, нема куди. Приїхали, злазять. Людина підводить очі, озирається здивовано. Куди ж вона прагла, що зробила, якими клопотами жила, де і слід її? А люди йдуть, йдуть, мчать машини, купуйте лотереї, купуйте лотереї. Годі сліду шукати на тротуарах, на дорогах, якими щохвилини пробігають тисячі. Сліду нема. Невблаганна сила вириває людину з людського потоку веде вбік, Людина знає ще кілька кроків і все. І без вороття навіки. Ще шаленіше озирається людина в останній надії помітити хоч який слід її метушні, А сліду немає, немає, немає. Інша річ. Коли працював я десь на великій будові, що стоятиме віки, я б знав, ніхто, звісно, імення мого не увічнить на цьому бетоні, але справа рук моїх ще довго житиме на землі. Коли завтра помирати...